și pe pământ, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul L-103 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dintre toate îndeletnicirile la care este supusă deată ființă omenească, Singura care îl califică pentru numele de om pe care îl poartă este îndeletnicirea cu Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului Dumnezeu, iubiți ascultător, că ne-a chemat împreună să ne ocupăm și noi cu Sfântul Său Cuvânt, pentru ca prin acesta să putem într-adevăr să ajungem la fericire și la bucurie aici pe pământ și apoi odată cu El în ceruri. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl studiem împreună se află astăzi la Evanghelia după Luca la capitolul 8. Vom avea pentru început versetul 12 pe care îl vom citi urma de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge un alt episod din lucrarea în exil scrisă de Cristina Roy. În lecțiunea trecută am citit despre trezirea pe care a făcut-o Duhul lui Dumnezeu într-o casă a unor țărani din satul acela mare Zaroșie. Astăzi citim că la Cozima, înainte de sărbători, se zugrăvi proaspăt întreaga casă. Curățenia și mutatul mobilei luă mult de lucru, dar acum era deja totul gata în afară de camera morarului. Aici făcea curățenie Ana. În timp ce ștergea cu o cârpă umedă orice pată de var de pe mobile, îi sări în ochi dulapul cel mare al lui Andrei. În timp ce dulapul fusese mutat, îi se slăbise cârliguri care ținea balamalele ușii. Cheia era în ușă. Dar când Ana mișcă ușa, aceasta a căzut de tot și spre groaza ei căzură în același timp și o mulțime de haine din dulap. Cârligele se desfăcură. Fata a început să pună la loc hainele, dar se opri deodată și privi uimită trei piese de îmbrăcăminte. O uniformă de ofițer croită dintr-un postav fin, pantaloni, haină și manta. În dulap zăcea o cutie de carton răsturnată în care se vedea un chipiu, iar în colț atârna în teaca ei o sabie împreună cu cingătoarea. Cum ajunseser aceste haine în dulapul calfei lui Cozima? Că nu era o uniformă obișnuită, fata aș dădu seama după stelele și găitanele aurite. Nimeni nu-i răspunse la întrebare, astfel că așeză din nou hainele în dulap și puse chipiul înapoi în cutia de carton. Apoi ridică de jos o hârtie care ieșise din manta și vreau să o pună iarăși la locul ei. Era o carte de vizită cu un nume sunând străin și câteva cuvinte erau scrise pe ea. Cuvintele erau acestea. La moarea cu aburi, zece pași distanță, totul i aranjat. Ana nu înțelegea deloc ce putea să însemne aceasta. Nu își putea nici explica ciudata îngrijorare care se strecurase în ea și de aceea fu aproape bucuroasă când intra Andrei și putu să-i spună ce se întâmplase. Uite asta, spuse ea după ce el închise ușa dându-i cartea de vizită. A căzut din mantaua aceea, dar se sperie când văzuie expresia ciudată de pe fața lui Palidă. El luă repede cartea de vizită și o mototore în mână. O asemenea expresie este de obicei pe fața unui om când calcă în picioare ceva scârbos. Te rog, Andrei, nu fi supărat pe mine că ți-am umblat în lucruri. Ar fi trebuit să te chem, se scuză fata. Totuși, mimica feței lui părea să roage să tacă. De aceea, ea se apucă iarăși de lucru. El se duse la fereastră și își lipi fruntea de geam. Când fu aproape gata, Andrei se duse la ea, îi înmână o hârtie scrisă des, îi făcu o plecăciune adâncă, ca totdeauna când erau singuri, și se îndepărtă repede. Pe bilețel stătea scris așa. Nu te mira de emoția și comportarea mea. În mâna ta se află un document care dovedește neregirile mele. S-a înaintat o mare plângere împotriva mea și absolut nimic nu o poate înlătura. Aproape că aș dori să mă poți înțelege. Dacă aș avea voie, ți-a spune totul. Dar de ce să-ți rănesc inima? Cum am mai putea locui apoi sub același acoperiș? Știu că acest lucru m-ar ușura, dar nu-mi pot permite această ușurare. Nu, soarta mea este să tac și să sufăr. De multe ori citi Ana aceste cuvinte și toată ziua se tot gândea la ele. Andrei îi făcea nespusă milă. Văzusea de mult timp că îl apasă ceva greu, dar credea că e vorba despre muțenia lui. El era tânăr și cu siguranță că nu fusese de mic mut, deoarece avea un auz foarte bun. Acum vedea că adânc în lăuntrul lui zăcea o cu totul altă boală. Ea se numea vină, Vinovăție. Nimic nu putea șterge, scria el. Se poate, totuși sângele lui Sos Hristos ar putea să o facă. O, oh, ce bucuroasă i-ar fi spus ea lucrul acesta bietului de el. De ce nu avea voie să vorbească? Oare cine îi interzicea? Credea el că o să-i fie apoi greu să trăiască în apropierea ei? Din potrivă. Cum să trăiască ea acum lângă el, să știe de marea lui suferință și să nu-l poată mângâia nu numai în ziua aceea, dar nici în zilele următoare, nu putu Ana să se gândească la altceva, fie că îl vedea pe Andrei, fie că nu. Iubiți ascultători, pasajul destinat pentru lecțiunea de astăzi se încheie aici. Observăm bine cum omul care are o pată pe sufletul lui, o vinovăție ascunsă, atâta vreme cât noda la iveală, îl apasă greu. Din pricina aceasta, vedem atâția oameni pe pământ care au tot ce le-ar trebui, care sunt poate oameni morali, dar care nevrând să-și mărturisească Domnului vina lor de a fi născuți în păcat și fără de lege, vinovăția lor pe care o moștenesc și la care au mai adăugat și păcatele din viața lor, pentru că nu vor să vină la Domnul Iisus să o mărturisească, să le fie spălată și curățată, ei trăiesc nefericiți. Mulțumim, Doamne Tată, pentru Domnul Isus Hristos, pe care l-ai trimis la noi aici pe pământ, căruia ai putem mărturisi toată vinovăția noastră și cea pe care o moștenim prin nașterea noastră dintr-un neam stricat și căzut de la fața ta și vinovăția pe care am acumulat-o în viața noastră prin păcatele noastre personale. Ajută-ne, te rugăm, ca stând în fața mesajului tău de astăzi, să fim tot mai convinși să facem lucrul acesta, cei care n-au venit deloc la tine până acum să vină, iar noi care am venit și mai avem încă lucruri tainice ascunse în viața noastră pe care nu ne place să le cunoști, dar care ne fac nefericiți și noi să căpătăm curaj, să ne mărturisim Ție, Tu să te bucuri, iar noi primind dușurare, să putem să stăm înaintea Ta liberi, fericiți, acum și în toată veșnicia. Amin. Cine ar putea să pentru păcatul tău cel mare. Cine are putea? Cine are putea? Isus Dumnezeiescul este el. Prin jerep el. El are putea. Dar putea. Așadar, versetul 12 de la Luca, de la capitolul 8, pe care îl citesc acum, sună în felul următor. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Ne aducem aminte, iubiți ascultători, că suntem în împrejurarea în care Domnul Isus stă de vorbă cu mulțimire și le spune pilda cu sămânța. Ucenicii, după ce au auzit pilda aceasta, s-au apropiat de el și l-au întrebat cu privire la această pildă. Domnul Iisus, foarte bucuros că ucenicii lui sunt interesați de lucrurile spirituale, le dă lămurirea, așa după cum am ascultat în versetul citit mai sus la uh, Luca 8,12. Drumul este un loc bătătorit, prin faptul că mulți au trecut pe acolo. Așa s-au format întei drumurile. Și pe locurile bătătorite nu mai crește iarba și nu mai prind rădăcină semințele aruncate pe ele. Inima omului poate fi asemănată cu drumul, dacă prin ea trec gloatele păcatelor, dacă prin inima ta lasă să treacă învățăturile străine, mulțimea învățăturilor străine de adevărul lui Dumnezeu, dacă lași ca inima ta să fie năpădită de îngrijorările vieții acesteia, inima ta este bătătorită, devine nesimțitoare când este vorba de Dumnezeu și de sămânța cuvântului său. Sămânța adevărului nu prinde rădăcină într-o inimă care este de tipul acesta drum, o inimă în care omul găzduiește încă plăcere față de lucrurile osândite și blestemate de Dumnezeu. Dacă permiți lumii cu felul ei de a fi, sau păcatului, sau învățăturilor străine de cuvântul lui Dumnezeu să se tăvălească pe inima ta, atunci inima ta este bătătorită, iar sămânța cuvântului adevărului nu mai poate prinde rădăcină. Un agricultor grijuliu nu îngăduie să-i se calce ogorul, să se meargă pe acolo fiecare cum îi place, să circule căruțele, mașinile, animalele, nu, nu. Satana stă necurmat cu turnele lui de gânduri rele, păcate, plăceri, învățături mincinoase, îngrijorările vieții acestea, este totdeauna întotdeauna cu acestea toate gata ca să le împingă pe ogorul inimii noastre, să o poată transforma în drum bătătorit și astfel sămânța lui Dumnezeu să nu mai poată prinde rădăcină. Pe lângă faptul că este bătătorit, drumul este într-un veșnic neastâmpă. Mereu, mereu trec mulțimi pe el. O inimă de tipul acesta drum este o inimă neliniștită, tulburată, cavalurile mării. Pentru a primi sămânța cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să te liniștești, să nu mai îngădui să treacă nimic prin inima ta, să închizi poarta dinspre lume. Păcatul în care stăruiește omul îi tocește într-una acugetul care ajunge tot mai nesimțitor. Gândul lui, inima lui, este tot la lucruri de pe pământ. Fie ele socotite bune, fie mai ales rede. Ocupația lui, câștigul lui, averea lui, necazul lui, suferința lui, dorința lui, interesul lui, plăcerea lui, planurile lui, toate acestea ocupă pe om atât de mult încât nu mai are timp și nici plăcere pentru lucrurile serioase care au o însemnătate veșnică. Astfel de oameni, chiar dacă citesc sau aud câte ceva din cuvântul lui Dumnezeu, ei sunt așa de plini de gândurile care stăpânesc, încât nu iau nimic pentru ei din cele ce aud sau citesc. Ei sunt ca niște sticle pline și cu dop. Ce să mai pui în ele? Dragul meu, nu cumva ești și tu în această stare? Tot ce cade pe drum este sortit nimicirii, fie că e călcat în picioare, fie că e ciugurii de păsări. Deci Domnul Iisus spune aici ucenicilor că cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei care aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Diavolul nu se sperie atât de mult când auzi sau citești cuvântul lui Dumnezeu, ci el se tulbură și trece la luptă atunci când te hotărești să crezi și să trăiești cuvântul sfânt pe care l-ai citit. El știe că numai prin auzirea și păstrarea cuvântului lui Dumnezeu în inimă, prin credință se primește mântuirea și se ajunge la desăvârșire, adică la asemănarea cu Dumnezeu la primirea felului său de a fi în viață. Diavolul se teme numai de credință, de credința care lucrează prin dragoste. El te lasă să -ți umpli capul cu litera cuvântului lui Dumnezeu dacă vrei, Bă, încă te ajută să devii mare filozof, mare teolog al Bibliei. Dar are grijă să-ți răpească sămânța Duhului adevărului, are grijă să-ți fure prin păsările lui, adică groatele drăcești de îngrijorările vieții de acum, și-ți fură prin acestea tot ceea ce duce la credință la realitatea Hristos. Tot ce aud, tot ce citesc și orice mișcare a ființei mele, Trebuie să mă ducă la o adâncire mai mare în Hristos, în trăirea vieții lui. Asta ne liniștește pe Satan când omul, prin rugăciune și întrebări serioase aduse înaintea lui Dumnezeu și insistente, vrea să trăiască ceea ce citește. Satan nu se teme de oamenii care fac filozofia Scripturii, care sunt teologi renumiți, dar care după ce au citit-o sau au făcut mari teorii din ea, se duc și-și propria lor viață. Cu astfel de oameni, satana este foarte mulțumit. Dar de îndată ce un om fier cât de simplu ar fi, după ce a citit cuvântul, se gândește la el și vrea să-l trăiască, acolo vine satan cu toate oștile lui, că asta îl scoate pe el din sărite, asta îl ne cel mai mult, pentru că omul care se îndreaptă către Dumnezeu cu sinceritate și rugăciune, ajunge în final să fie umplut de Dumnezeu și satan l-a pierdut. Ori de câte ori aud cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie o împrospătare și o creștere a credinței, a dragostei și a felului de a fi al lui Dumnezeu în mine. Dacă nu există această creștere, această înnoire, atunci se produce neapărat reversul, adică o descreștere, o bătătorire, o împietrire. Una din două va avea loc în mine cu fiecare împrejurare cu care citesc cuvântul lui Dumnezeu, cu care vin în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Explicând odată copiilor mei că fiecare stare de vorbă pe care o aveam cu ei pe marginea cuvântului, le aduce, le atrage asupra lor o responsabilitate oarecare, potrivit cu vârsta și cu capacitatea lor de înțelegere, dar oricum îi face responsabil față de cele ce au auzit și îi obligă să ia atitudine față de ele, unul dintre ei, avea pe atunci vreo 12 anișori, îmi spune, tăticule, N-ai vrea mai bine să nu ne mai spui nimic din cuvântul lui Dumnezeu? Și l-am întrebat și eu, dar de ce, băiatule? Păi tu dacă ne spui, noi suntem obligați să facem ce zice Scriptura, că dacă nu facem, atunci ne alegem cu pedeapsă și ar fi mai bine să nu știm. Vedeți, dumneavoastră, cum e inima omului? Mulțumesc lui Dumnezeu că acel copil este acum bărbat, este căsătorit, are și el copii și Dumnezeu a lucrat că el a luat partea cea bună și anume, din cele ce a auzit din cuvântul lui Dumnezeu, S-a lăsat mișcat, s-a întors la Dumnezeu și acum este un copil al lui Dumnezeu devotat în măsura în care este el. Deci, dacă nu facem lucrul acesta, trebuie să știm că atunci are loc reacția inversă și anume o împietrire. Dumnezeu să facă să fim feriți toți de această atitudine, ci mai degrabă, de fiecare dată, când ascultăm vestea cuvântului lui Dumnezeu, fie pe calea aceasta undelor de radio, fie prin citirea cărții directe, fie prin adunare, fie printr-o predică, fie oricum ar fi. Ori de câte ori, auzind ceva din cuvântul lui Dumnezeu, care se referă la viața noastră, să luăm imediat atitudine, să lăsăm să găsească să câștige teren în inimile noastre El, ca să nu câștige satan. În continuare, în versetul 13, tot de la Luca, de la capitolul 8, unde ne aflăm Domnul Iisus lămurește mai departe pilda semănătorului în felul următor. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care... Când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Haideți să medităm împreună acum și asupra acestui verset. În părțile de răsărit erau și o goare cu stingi. Deasupra lor era o poșghiță de pământ. Sămânța cădea pe acel pământ și răsărea chiar mai devreme decât sămânța căzută într-un alt pământ. Dar nu avea rădăcină și atunci... Soarele care făcea să crească pe cele cu rădăcină, usca pe celelalte care nu aveau rădăcină adâncă. Aceștia sunt oamenii care se înflăcărează mai ales în ceea ce li se pare nou. Ei sunt mișcați, adesea plâng, citind sau ascultând când se vestește Evanghelia. Iau chiar hotărâri bune și par a înainta frumos pe cale, dar nu țin mult. Cum vine o badjocură sau o pregoană pentru cuvânt, se dau la o parte. Sau când au dat de un caz o boală, o pagubă, moartea cuiva, se lasă și nu s-a mai ales nimic de bunele lor hotărit. De ce? Cugetul nu le-a fost atins. Chiar dacă ar fi fost atins, n-ar fi primit cuvântul numai cu bucurie, ci și cu lacrimi, fiindcă așa lucrează pocăința. Ei nu s-au pocăit și atunci credința lor n-are rădăcină, de aceea se usucă repede. Totul atârnă de rădăcină. Dacă rădăcina unei plante este bine înfiptă în pământ, atunci viața plantei este în siguranță și poate aduce rod frumos. Dacă nu arăm adâncul ființei noastre ca să scoatem stâncile firii noastre vechi a eului nostru, să știm bine atunci că sămânța cuvântului lui Dumnezeu nu poate prinde rădăcină și după ce răsare, se usucă. Iubirea de sine este cel mai mare și mai temut vrăjmaș al cuvântului lui Dumnezeu în om. Duhul de partidă este tot un fel de iubire de sine, deci partida religioasă. Este tot un fel de iubire de sine pe scară mai largă, care împiedică, în rădăcinarea adevărului lui Dumnezeu a felului de a fi în inima omului. Nu este de ajuns ca sămânța cuvântului lui Dumnezeu să cadă pe ogorul inimii noastre, ci trebuie să primim această sămânță în adânc ca ea să poată rodi chipul lui Dumnezeu în noi. În versetul următor, versetul 14, Domnul Iisus continuă tălcuirea pildei cu sămânța în felul următor. Sămânța care a căzut între spinii închipuiește pe aceea care, după ce au auzit cuvântul, își vă de drum și îl lasă să fie înnăbușit de grijurile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Cu privire la textul acesta, putem să observăm că ați vedea de drumul tău vechi, după ce ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, ce poate fi mai Dios pentru viață și mântuire ca acest lucru? Drumul tău vechi poate fi păcatele tale trupești, poate fi robia față de lucrurile pământești, dar mai poate fi și felul tău vechi de închinare, religia ta pe care ai moștenit-o de la părinții tăi și ei ne neîntorși la Dumnezeu la fel ca tine. De multe ori, învățăturile religioase pe care le-ai practicat înainte de auzirea Cuvântului Lui Dumnezeu și care pentru tine erau un drum, devin mai dioase pentru mântuire decât păcatele trupești pe care și tu și prietenii tăi le socotiți păcate și îți dai silința să le părăsești. Învățăturile religioase pe care le socotești bune și care au fost drumul tău de până aici, nici nu te gândești măcar să le lași. Deși ele sunt tot atât de blestemate înaintea lui Dumnezeu, căci caută să submineze autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, caută să se impună ca normă de viețuire înaintea lui Dumnezeu. Domnul Isus spune clar și răspicat la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, cu versetul 48, că pe cel ce ne socotește cuvintele mele, spune Domnul Isus, are cine l-osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, așa spune Domnul Isus. Și când Domnul Iisus spune cuvântul pe care l-am vestit eu, aceasta exclude tradițiile oricât de bune și de curate și de sfinte ni s-ar părea nouă. Numai după cuvântul vestit de El vom fi judecați în cer. De aceea, orice alte învățături omenești care încearcă să concureze cu cuvântul lui Dumnezeu sunt satanice și trebuie să ne ferim de ele mai tare poate decât de păcate. Românul are o zicală foarte înțeleaptă. Ferește-mă, Doamne, de găini, că de câini mă apăr eu. Noi putem să spunem, Ferește-ne, Doamne, de învățăturile care par foarte bune, că de cele rele ne apărăm noi. Pentru sămânța lui Dumnezeu, pentru creșterea și rodirea ei, sunt piedică și păcatele trupului, dar mai ales învățăturile religioase străine de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Acestea toate la un loc o să sămânța cea nouă. Oricât de religios și moral ar fi omul înainte de întâlnirea personală cu Domnul Iisus Hristos, înainte de primirea lui prin credință și pocăință ca mântuitor, înainte deci de nașterea lui din nou, un om nu poate avea chipul lui Dumnezeu în el, nu poate fi mântuit. Numai sămânța lui Dumnezeu, căzută pe ogorul desțelenit al inimii lui, îi dă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, îi deschide un drum nou spre o țintă nouă, necunoscută înainte și îi dă mântuirea. La o oarecare masă rotundă se aflau mai mulți oameni care nu credeau în Dumnezeu și printre ei și un credincios. Discutau cu focare, cum că omul poate fi schimbat printr-o educație susținută. Propune atunci credinciosului să se întâlnească după un an de zile și să aducă o probă a teoriei pe care o susține. La timpul hotărât, necredinciosul dând. Cortina la o parte după scenă prezintă cu multă mândrie și cu multă bucurie, crezând că a câștigat victoria un motan care stătea pe labele din spate, era îmbrăcat frumos, avea o șorț alpe dinainte, avea mănuși în labele din față pe care ținea o tavă cu cafea și o oferea cu multă reverență juriului. În timp ce el vorbea foarte plin de sine, uitați domnilor, uitați ce înseamnă educația, Priviți numai și vedeți ce poate să facă o pisică ordinară, dar care a fost dresată și educată cum trebuie. În timpul acesta, credinciosul care cunoștea deja ce se va petrece, adusese și el o cutie cu câțiva șoricei. Și tocmai pe când necredinciosul ateu credea că a câștigat victoria, credinciosul a dat drumul la șoricei. Motanu, văzând șoricei, a uitat că el era dresat. A lăsat cada cu cafea să cadă peste masa jurului și i-a umplut pe toți de cafea și a fugit după șoricei. Credinciosul a apărut și el pe scenă și a spus numai atât. Domnilor, ce naște din pisică, tot șoareci mănâncă. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură, o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Iubiți ascultători, după semnalul binecunoscut, urmează anunțul încheierii programului L103, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În continuare, doresc să dau citire poeziei, al cărei titlu este Iubirea Lui Hristos. Iubirea lui Hristos în noi, tot ce e dor și setealină, Har după har din ea și voi ne umple viața și Cu cât dorim și ne înălțăm mai către el prin ascultare, Cu suflet tot mai plin gustăm a slavei sale revărsare. despovărat de tot ce-i lut pe inimă și pe gândire, Ne înălțăm tot mai plăcut prin adevăr, și prin iubire, prin adevăr, căci rămânând în sfânta lui învățătură, suim lumina rând pe rând, tot mai înaltă și mai pură. Și prin iubire, căci urmași aceleași frății iubite, vom fi prin el în veci părtași sfințirii tot mai fericite. Hristos ne-al vieții sfânt izvor, el cer un tregnil în senină, prin el iubirea nefior, iar adevărul ne i Amin! Viruitorii, viruitorii, viruitorii, domnul Când mai deplin, când mai adânc, Isuse te ave avea. Gesuș va da, Gesuș va da, prin flăcăru a-ți un bogat, un Noi vrem să-ți dăgăduim